Zikula koesta badak izan dira elduen urtean iraganden beharrak diren auteskundeen inguruan lehenik auteskunde eguna bera finkatzeko Joanden prima deeran egaitzen zen departamentuko bozak eta eskualdekoak momentu berdinean egiren zirela Lehenik abenduan gero ekeinean azkenean beresiko dira eskualdeko bozak abenduan iraganden dira departamentukoak martxan Bestalde, ez tira gehiako kantonamenduko bosak deitzen, bainan departamentuko bosak. Kantonamendu berrituetan iragan behar baitira normalki. Ogoitarazteko, gure departamenduan berrogoita hamabi kantonamenduetak ogoita zazpirat pasatzen gira eskualegian berian hamabi izanen direlarik. Batzu biziki haundiak izan direlaik, nola, siberua eta garazi bai hori bateratua izanen baita, eta amikuzeta iholdi ostibarrekin bastida eta aldeko herriak ere juntatuko baitira. Prinsipioz, kantoramendu berri bakotxean bi departamenduko kontseilari autatuak izanen dira, gizon bat eta emazte bat, kantoramendu guzietan eta hori sei urteko. Bainan dudak gelditzen dira, kantoramendu berrieri buruzko errekortzu guziak ez dira oraino aztertuak izan, hautezkundiak seila itenburian izan behar direlaik eskunde eguna eta egin moldea finkatzen duen legia oraino bozkatu izan behar dabiagen irakursketan asanbladan aldaketak izan dititaizke orainino